Удень тут спокійніше», – шепче Василь. «А патрулів зараз хоч голими руками бери. Чи сонемо, брати?» «Навіжений! Тоді Сагайдак ніколи нас не пустить у розвідку». Ще почекали півгодини, але патруль більш не з'являвся. Пішли відлежувати боки, розпаскудились, наче в тещі. «Що ж і нам пора додому?» Близняти, у пахучі хвилі пірнають у ліс, на глянці знаходять своїх червоногривих, відв'язують по води і льотом вскакують у сітла. На дорозі застояні коні переходять на галоб і розбуджують полохливу луну. «Чи тобі не стоїть у очах завтра?» – питається Роман. «Стоїть. Хоча би якимось дивом повернути поїзд за тим генералом, Хотів би я побачити, куди полетіли б його хрести, а їсти хочеться. Може, заманулося у того борщу і каші, що дівчина варила. Мовчи, брате, бо в животі контрреволюції прокидається, і зменшує сили партизана. Ось і мовчазне оселя Магазаника, на що похоронній сорочці стоїть мертва хата, не скапує сльозою прикута залізом до журавля баддя. Не скрипнуть розчинені ворота. Не чутий дихання худоби. Тільки на старих-старих дверях із скидка, які забули вивезти в село, самотіє потрісканий постарілий янгол. От чорт від янгола, злісно процідив Роман і зупинив буланого біля жолоба. Напоїмо коней. Заскрипів журавель, хлюкнула вода в жолобі. Наріця не мить, такий мався під Єві, та й знову повернув сон. Гнувся чоловік за живою копійкою, а все стало мертвим. Входить Роман у садок, де колись стояла пасіка. Замість неї він у закутку побачив старий самотній вулик. «Їдно вже до себе», – тихо каже Василь. «Завжди погляну на улик. Озвалати пха пасічника». Роман підходить до вулика, прикладає до нього вухо й дивується. Сверене ледь-ледь озивається розпачливо дзищеній. Що ж вони таке? Бо не так гуманить, будьовує на сім'я. Платезан виситує до да шоку вулика, потім березно витягає темну звідну рамку, на який ворушиться, не ворушиться в населеному. Що це Пісівська. «Щоб мати більше меду, значить, щоб не сіялась у медозбірді твари, він запакував у тюрягу маток, і одне не забув за них, чи вже побоявся приїхати сюди. Цей захребетник не тільки бджоляних маток засадить тюрягу. Роман розневолив вулика, і з рамкою вулика швидко пішов з бджоланика на подвір'я. Тут він поклав щільник на косинець жолоба, і матка поволеньки закульгала до води. Негадані вони чують, чи то скрик, чи то склик, хапаються за зброю, а й одразу ж скидають руки з неї. У дворіць, метляючи косами, візитлетить така знайдяна костить. «Навіжена!» дивується і посміхається Василь. Без склепка бормочий гоман. А без склепка, сміючи, хіойкаючи, падає спочатку в одного брата, потім другого. «Де ти взялась, розумниця? Сначала без клепка, а далее разумница. То что-то среднее найдете. Яринка мружится на радостях, поправляет карабин, косы. И самой любовью дивится на брата. И язычница заодно. Змарнила наша донечка, змарнила. Ой, братики, как я скучала за вами, годница Ярина, доблизнят. Пошли вы на эту белизницу. вы на а моє серце хтось лищатиме щавив, місця собі не знайду. А потім знайшла помилу і не знати, чого полетіла вночі. Не вночі, а день, і не пощакую, Романи, бо ж все одно любиш свою сестрицю. Було б кого. Як той Івась Лимаренко буде витримувати любов з таким характером? Яринка одразу сполахнула та стримала себе, і повила очима певне туди, де жив її Івась. Расскажи, Романе, как вам на залезнице было? Бачил там зельлячко схоже на тебе.